Ulice surje rijeke greha, Svakog dana samo veće Sa izloga šeitan nudi Svakom komad lažne sreće Dunja luk je ostario But he didn't remember that the man Islam was left. I'm out of Allah in Vassalatu vassalamu ala ashrafil enbi'ai wa mursaleen, rasulina wa محمد وعلى wa ala alihi وسلم sahbihi ajma'in, wa sallama kasiman kathira. Hvala Allahu jilashanuhu, savišen gospodar u svijetu ova, ilenka esalawat i salamu našega posanika, Allahu aminjenika, Muhammeda sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Hvala Allahu jilashanuhu, koji nam je večera smogučio da se odio okupimo i da. Izucamo i komentarimo posanike hadise Molim Allah subhanahu wa taala da nam to mogući da. E, kao što znate, još smo u e, poglavlju, odnosno poglavlja o imanu. I prošli put činim se zadnji hadis je bio 18. 18. hadis. Da. Nači sad idemo na rijed 19. hadis koji govori o vjerovanju, o, o vjerovjesnikovim muđizama ili ajetima i vjerovanju u njega. وكاجع نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء من نبيين إلا, وقد إلا قد أعطي من الآيات ما مثله عمل عليه البشر وإنما كان الذي أتيت وحيا أوحى الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أبو هريرة رضي الله عنه برنس إلا الله وسلم صلى الله عليه وسلم ركو نيادا وربيس نيك نيه دوشاو أدا نيه إماو ajete, odnosno dokaze svoga poslanstva ili muđizem, kao kod ranijih vjerovijesnika u kojoj su ljudi povjerovali. Međutim, samo je meni objavljena objava, odnosno datam je objava, odnosno Kur'an, pa se nadam da ću biti od onih koji će imati najviše isljedbenika na sudnjem danu. Ovaj hadis govori o poslanikovom, a.s. vjerovjesništvu, odnosno o dokazima njegova vjerovjesništva, odnosno o muđizama. Mi znamo da su svi poslanici imali određene vrste muđiza ili nadnaravnih mogućnosti ili pojava. I svaki poslanik je u svome narodu imao muđizu koja je odgovarala tom narodu i tom vremenu. Pa zato je Musa alihiselana, njemu je data muđiza onaj štab koji je Allahovom voljom i moći mogao da se pretvara u različite jeli, oblike, pa i učaku različita živa bića. Jel? Jer u to vrijeme, u vrijeme Musa alaih salao bilo je rašireno čarobnjaštvo, čarobnjaci, magija. Pa mu je pa moj Allah je dao nešto što je nadmašilo sve njihove magije i sve njihove čarobnje. Isto tako vrijeme, i Sa alaih salao, predposljednjeg poslanika i vjerovjesnika, Bila je razvijena medicina, odnosno liječenje, pa je uzvišeni Allah dao muđizu da može izliječiti gubavca i slijepca, pa čak i oživjeti mrtvog uz Allahovu, znači uz Allahovu moć i pomoć. Svi ti poslanici imali su određene muđize zbog kojih su ljudi priznavali da su oni poslanici, zbog toga su ih slijedili. Jer uvijek ljudi traže dokaz. Traže dokaz da je nešto istinito. Pa Allah posanicima dao te muđize. I Muhammedu alaihi salatu wasalam, poslednji posaniku data je muđiza, odnosno nadprirodna, nešto nadprirodno, a to je Kur'an, koji je nadnaravan, nadprirodan. U vrijeme kada je bilo rašireno pjesništvo među Arapima, Allah mu daje nešto, objavu, knjigu, u takvoj formi, u takvom obliku koji je nadmašio sva njihova pjesništva i sve njihove vještine, pjesničke vještine i moće. I oni su to sami priznali, jeli, kao što to Kur'an govori u nekoliko navrata, jeli, da niko nije u stanju da donese nešto slično Kur'anu, makar jedan ajet ili sur. I Muhammed alaih sallatu wasalam kaže u ovom hadisu, znači njima su date te muđize koje su date i ljudi su u to vjerovali. Međutim, kaže, meni je, samo je meni objavljen Kur'an, samo je meni data muđiza poput Kur'ana. Pa kažu islamski učenjaci da ovaj hadis ima nekoliko značenja, a to je da je svaki od poslanika dobio mujizu, sličnu muđizi koju je imao poslanik prije njega. Što se moje muđize tiče, kaže ovaj, Muhammed Ali Israat Vesna u značenju ovog hadisa, ona je Kur'an koja nije data ni jednom poslaniku zatoća imati najviše sedmenika. Videćemo zašto ja. Ni takva ili slična mu nije data ni jednom poslaniku pri Muhammed al-Mustafa. Drugo značenje na mu džiza koja meli data ne može se postići pa čak ni magijom, ni čarolijom. Dok su mu džiza predvoni poslanika mogle biti postignute putem magije odnosno, mogle, biti, mogle su biti predstavljene ljudima pute magije. Jer znamo da su čarobnjaci za vrijeme Musa Ali i Selam da su ovaj, bacali one konopce i onda se ljudima činilo da su zmije jedu. To je bila magija. A i Musa Ali i Selam je imao štab koji kada bi baci Allah bi dao da, da on postane zmija koja pojela sve one njihove zmije. Znači, te njihove magije su bile na neki način slične tim u Mada to nije, u suštini nije isto, jer magija i muđiza nije isto. Magija je nešto što, što vara znači, osjećaj i oči ljudi, a muđiza je nešto nadprirodno, nadprirodno, što, je, što u biti postoji, ali je nadprirodno. To je drugo značenje hadisa. Znači, dok je Kur'an, znači, ne može se postići, pa čak ni magijom, ni mađoničari, ni vračari onog vremena, predislamskog nisu mogli postići ni niko nikada nije mogao napraviti i sastaviti nešto slično Kur'an i treće je značenje da je muđize posla, pretkuni poslanika su nestale sa njihovom smrću pa su ih mnogi na, mogli svedočiti samo oni koji su to vrijeme živjeli samo su mogli svedočiti tu muđizu oni koji su to vrijeme živjeli jer kad poslanik umre i muđiza sa njim odlazi Kur'an je kao muđiza ostalo i ostaće iza smrti poslanika na Islalatu Veselam i ostaće do sudnjeg dana. I to je različno. I zato, znači, temu ova muđiza Kur'ana koja traje do sudnjega dana, zbog toga će poslanika na Islalatu Veselam imati najviše sedminika. I to je potvrđeno u novijem vrijeme nakon 1300, 1430 godina, li, i više, potvrđeno je da je se ova muđiza ostvarila i Sam ovaj hadis i muđizaj danas ima preko milijardu ili oko milijardu i 300 miliona muslimana u cijemu svijetu. I njihov broj se svakodnevno povećava ne samo rađanjem novih muslimana, muslimanskih porodcama, nego i sve većim brojem e, konvertita, odnosno oni koji prelaze u islam između drugih religija, prije svega kršćana, i drugih koji prihvataju islam kao svoj ljeno. Sljedeći hadis je hadis koji je posebno bitan da se razumije, koji trebamo uvijek imati na umu, a vezan je za muslimansko, nemuslimanske ili kriščanske ili židovske odnose. Pa kaže Nabi Hurerete radijallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi sallam, anahu kal, والذي نفس Muhammedin bijadi, لا يسمع بي أحد من هذه الأمة, جهودين ولا نصرانين, ثم يموتوا ولم يؤمن الذي يرسلتوا به إلا كان من أصحابنا. Ovo je hadis u kojoj se spore mnogi, jeli, koji je e, kamen spoticaja mnogim muslimanima koji žele na neki način da, da, da održavaju što je moguće bolje odnose sa prije svega kršćinima židljima. Ebu Hureyre radijalanu prenosi od Allahu poslaniha veselame, da je rekao tako mi onoga u je ruci duša Muhammedova Ko bude čuo za mene od pripadnika ovoga umeta, židova ili kršćana i umrej, a ne povjerej ono u čim sam poslan, bit će stanovnih hvala. Hadis znači kategoričan jasan. Poslanika Alisa V8 kad se u početku hadisa zaklete ovakom zaklijetvom, tako mi onoga čio, čio je ruci Muhammedova duša, Muhammedov život, znači da ono što slijedi da je to u istinu uh, jedna uh, velika istina, da su to velike riječi u posebnom Kažno ovaj hadis je jasan kada su u pitanju kršćani židovi. Jer islam na kršćani židove gleda kao na ono one koji su, koji su imali svoje poslanike, koji su slijedili i koji su sada nakon pojave Muhammeda na krivom putu i njihova obaveza kao pripadnika Muhammedova umeta Je bilo da prihvate posljednjih poslanika Muhameda li salatu za poslanika i da ga slijede kao i svi drugi. Jer Muhammed ali salatu wasallam poslanec celom čovečanstvu, celom čovečanstvu i, i predivanskim Arapima i Hindusima i kršćanima i Jidovima i Jidovima i, židovima, i svima, svim ljudima do sudnjeg dana poslanec i poslanica. I nedvosmisleno znači ovaj hadis govori o tome da svako ona, ko ne prihvati Muhameda li salatu wasallam za poslanika ne bude slijedio i vjerovao u ono čim je poslano, odnosno u Kur'an, bit će vatri, hadis bilježi muslimovi, znači nije njegova vjerodostojnost, autentično, nije autentičnost, nije spodno. Međutim, i Kur'an sam otvoreno govori o tome, o vjeri, pa kaže Inna Islam. jedina vjera kod Allaha koja, koja primljena je Islam. I drugi ayat kaže: "Men jepteli la'ir ila Islamidin fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Ona ako bude tražio neku drugu vjeru mimo islama, neće mu biti primljena i on će na dom svijetu biti od onih koji su propali, koji su poniženi. Jedno je što musliman treba da bude uh, lep i da se lepo odnosi prema svim ljudima s ciljem da im predstavi islam, vjeru u islam kao nešto što je lepo i nešto u čemu je istina i u čemu je spas. To je jedno. A drugo je kazati i otvoreno govoriti istinu koju nam nalaže sam Kur'an i kao što vidimo hadis psanika ili islatu. Vidjet ćemo u drugom hadisku i slijedi nakon ovoga, jeli, po pitanju džidova i kršćana. Ali jedno je istina velika, to je da nakon Muhammeda ili svala tu vaselam sve objave, su derogirane i sviše riječi su derogirani, on je uputa i on je poslani celom čovječanstvu i svi oni koji su se rodili u njegovo vrijeme i koji su se nakon njega, dužni su da slijede Kur'an i dužni su da slijede njegov put i njegov poslanstvo. To je istina oko koje nema nikakve dvojbe i oko koje se neće ovaj, različiti ni, nijedan islamski učenja koji se drži ovaj izvora izvora islama. Šta to znači? Zašto poslanik A.S. u ovome hadisu Zašto navodi hršćane i židove? Navodi ih iz razloga, ako se ovaj hadis odnosi na njih, na one koji su imali kitab u Božju objavu, pa su je zagubili ili je zapostavili, ako se to odnosi na njih, onda se svakako u ovaj, istoj mjeri odnosi na sve one koji imaju kakve religije, vjere, a uopće ne imaju ni traga, znači, od, od Božije objave. Kao mnoge, jeli, vjere tamo, istočne vjere, istočnaške vjere uh, u Indiji, Pakistanu i drugim tamo dijelovima, i Africi i tako da li. Znači, na sve se ovo odnosi, jer Muhammed Ali S. ima dva ummeta. Ummet Risale, to jeste onaj ummet kojem je poslan, a to svi ljudi, od vremena od kojeg je poslan podoslunjeg dana, to je umet Muhammedu, umet Risale ili poslanice. Ima umet onih koji su se odazvali. oni koji su se odazvali, to su muslimani, i to je znači to je druga vrsta umeta. Zato se kaže od moga umeta ovome hadisu, odnosno misli se na sve ljude koji su bili, znači koji su se rodili, za vreme poslanika, i nam i koji će se roditi do sudnjeg dana. I samo se razumije da da da će onaj ko nije čuo za Muhameda alejselat veselam i Kur'an islama dugo biti izuzet, to jest dobi prijetnje biti izuzet. Samo onaj koji je čuo kao što kaže poslanik kaže a ko bude čuo za mene? Ja, dok niko i nisu čuli. A takvi je bilo sigurno u prošlosti do znači u vrijeme kada ovaj komunikacija nije bila razmjerna kao u vrijeme informacije nisu tako bile dostupne bilo je svakako sigurno je pojedinaca i i plemena do kojih nije došla istina u islamu u nekim prošlim vermenima međutim danas je to vrlo teško kazati jer danas vjerovatno da ne postoji niko na dunjalko da ne čuo za islam da ne čuo za muhammed ali sallatavu sallam i koran sredjeći hadis 21 al salih ibn salih al hamdani عن الشعبي قال رأيت رجل من أهل خرسان سأل الشعبي فقال يا أبا عمر إن من قبل قبلنا من أهل خرسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته فقال شعبي حدثني أبو برد ابن أبي موسى نبيهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث. يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وادرك نبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران وعبد المملوك أدى حق الله عز وجل عليه وحق سيده فله أجران ورجل كانت له أمة فغذاها فاحسن ردائها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم عتقى وتزوجها فله أجران ثم قال شعبي للخرساني خذ هذا الحديث بغير شيء فَكَدْ كَانَ رَجُلُوا يَرْحَلُ فِي مَا دُونَ هَادَ إِلَى مَدِينَ Salih ibn Salih al-Hamdani kaže Vidio sam jednog čovjeka iz Horasana kako pita Ša'bija Ebu Amre Neki naši ljudi iz Horasana kažu da za čovjeka koji oslobodi svoju robinju a zatim je oženi kao, da je kao onaj koji jaše svoj del e Ša'bi je rekao Prenio mi je Ebu Burde ibn Ebu Musa od svoga oce da je Lahu Posani sallallahu ljusallam rekao Trojci se se nagrada dva puta dati Ehlil Kitabi, odnosno onome židovinu kršćaninu, koji je vjerovao u svog poslanika, a kada je došao vjerovijesnik Muhammed, povjerovao je i u njega, slijedio i smatrao da je istina ono što je donio robu, onda drugi robu koji ispuni dužnosti prema Allahu, ali i prema svom vlasniku, i čovjeku koji je imao robinju pa je nahranio najboljom hranom odgojio je najboljim odgojem a zatim je oslobodio i ženio nakon toga je Šabim je rekao prihvat je ovaj jest jer bilo je ljudi koji su putvali za manji od ovoga hadisa do Medine ovdje se također ovaj hadis je spomine tom poglavlju zato što se dotiče pitanja onih koji su vjerovali u poslanike prije Muhammeda to se misli prije svega na židove kršćane Pašu povjerovao Muhammed ali salatun selam slijedili ga i i ovaj i smatra da isto ono što je donio oni će imati dvije nagrade nagradu za posanika koji, koji su slijedili pri i nagradu za posanika koji su slijedili kasno Za primjer možemo uzeti onog čovjeka Bahiru znači koji je živio vrijeme posanika ali bio je slijep pa kada je posanik Muhammed ali salatun selam dobio obje od velage Hatidža, onako u preplašenog, uplašenog jeli, Do tog Velika Ignenaufela, Velika Ignenaufela i kazali su mu šta se desilo. Da, je, da je čuo glas ili meleka Džibrila, da mu je donio objavu i trači i tako dalje. I ovaj Velika Ignenaufel koji je tada bio kršćanski je li svećenik, pobožniak A, koji je živio, ne, vjerujući u trojstvo, nego u Božije jedinstvo, da je Bog jedan, kazao mu je, mladiću, to je istina, to isti onaj koji je dolazio mu sao i sao kojim, kojim je donosio objed. To isti onaj, misli se na je Lekha Džibrila, kaže, ako budem živ, dok te bude na tvoj narod progonio, ja ću te podržati. Pa je psanik Elisla, da sam vam pitao, progoniti. Omo rekao da svakako je nije nijedan, jer došao s onimšim ti dolaziš da ga, da ga njegov narod nije progonio i izgonio. Prema tome ovdje vidimo kako je islam tolerantan i kako čak postiće, kako se blago obraća ovaj, židovima i kršćanima i ovaj, kako i postiće. Da će imati nagradu, nagradu pa čak i za ono što su slijede od istine od svojih poslanika. Sredjeći hadisi govore o, o slasti, imana i vjerovanja. وصل استيمانه و ورا وانه ي هو الحديث سي الله عنه عن النبي الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه واجد بهن حلاوه اليمان فان كان الله ورسوله حب الى اله مما شاءهما ويحب المرء لا يحب الا لله ويكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في ناء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 Kaže, poglavlja kubu da imao troje, odnosno tri svojstva, osjetiće slast imana. Enes radijalanu prenosi od vjerovjesnika sallallahu alaihiho seleme da je rekao, kod koga se nađu tri svojstva, osjetiće slast imana. Da voli Allaha njegovog poslanika iznad svega ostalog, da čovjeka voli isključivo u ime Allaha, da mrzi povratak u nevjestvo nakon što ga Allah iz njega izbavio kao što mrzi da bude bačen u vatru. Kao što mrzi da bude bačen u vatru. Ovaj hadis, kao što kažu islamski učenjaci, jedan je od veliki, od velikih temelja, temelja islama. Jer mi znamo da čovjek kada uđe u vjeru i kada se predavljeri, kada počne predano da uh, prakticira ono što me Allah naredio, da je put poslanika, ila je slatu wasalam, Iman ulazi u sve pore njegova tijela, u njegovu dušu, u njegovo srce, u njegove misli i on tada počinje da osjeća slast te vjeri, slast imana, slast u pokornosti. To je stupanj vjeri koji se ne postiže odmah. Taj stupanj vjeri traži malo vremena. Da počinemo osjećati slast u vjerovanju, u obavljavu namaza, u postu, u davanju zekata da počnemo čak osjećati slasti u tegobama i poteškoćama koje a, nalazimo na putu prakticiranja vjeriga. I to je znači taj jedan viši istupanj vjeriga. Zato kaže, osjetiti slast imana znači osjetiti uživanje i slast u pokornosti, sa zadovoljstvom podnosti poteškoće radi Allahova zadovoljstva bilo šta da nas zadesi na putu, vjeri, radi vjeri, da to sa zadovoljstvom podnosimo i osjećamo slast. U tegobi i boli osjećamo slast. Abdestimo na hladnoći, pa nas boli, boli ruke od hladnoće, mi osjećamo slast. Postijemo pa nam se, pa nam osjećamo muku u, u stomak, osjećamo nesvjesticu, slabost, osjećamo neugodno ali nam u tome je slast. Jer to radimo s istinskom vjerom. Dalje kaže davajući prednost tome i nad dunjalučkim uživanjima. Iz ljubavi prema svom gospodaru činiti dijela pokornosti, a ostavljati ono što je on zabranio, također, ovaj u tim momentima se doživljava slastima, slastijerim. Uz to spada također ljubav prema Allahom poslaniku, sallallahu ve sellem, i slijeđenju njegova sunneta. Pa ćemo ponoviti već tri stvari onaj koji bude imao tri ova svojstva osjetiće slast imana, da voli Allaha njegov posanika za svega ostalog. Hoćemo kasnije objasniti. Da čovjeka voli isključivo u ime Allaha, da mrzi povratak u nevijestvo nakon što ga Allah iz njega izbavio, kao što mrzi da bude bačen u vatru. Al-Qadi i Yad, poznati islamski muhadis učenjak, je rekao, ovaj hadis je u značenju prethodnog hadisa koji je spomenut svih muslima ovdje, je kasnije spomenut, videće mu kasnije, I on kaže onaj čiji iman nije ojačaru, koji nije jekin, odnosno ubjeđenje postikao, onaj koji nije našao smiraj duše u islamu i čija prsa prema islamu nisu potpuno otvorena, ne može istinski voljeti radi Allaha i njegova poslaniha, niti će prezirati povratak u nevjestvo i zamluh. Znači samo onaj Kome iman, znači obuzeo, čitao njegovo tijelo, prožeo njegovu dušu, on može samo istinski voljeti Allaha, istinski voljeti radi Allaha i mrziti nevijestvo i zabludu, kao što mrziji, kao što niko ne voli da bude bačen u vatru. Onaj kome je iman, znači prožeo njegovo tijelo, njegovu krv, osjetit će istinsku slast imana, istinsko vjerovanje. Kaže, ljubav u ime Allaha je plod ljubavi prema Allaha. Da bi voljeli nekoga u ime Allaha, to je jedna posebna ljubav. Moramo dovoljno Allaha voljeti. Kaže tako da onaj ko iskreno voli Allaha, neminovno je i da voli sve ono što Allah voli, a da mrzii sve ono što Allah mrzii. Kažem ovaj ovaj stepen vjere zahtjeva truda i odricanja i navikao. Sljedeći hadis koji je u istom poglavlju I u istoznačenju glasi an-Nelsin radijallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون حبا اليه من ولده ووالده والناس اجمعين Anas radijallahu anhu kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao niko od vas neće vjerovati sve dok mu ja ne budem draži od njegovog djeteta, njegovih roditelja i svih ljudi Ovaj hadis usko povezan sa onim prethodnim. Da znači, je kada vjera se učusti u našem srcu kada nestanu sve sumnje, kada se znači kada postignemo jake i ubeđenje, e onda dolazi ovaj stupanj vjere. Stupanj vjere. U hadisu znači pri ovoga pri ovoga ako je opet nije spomenuto ovde, spomenuto je pod muslima je u onoj originalnoj sbirci. Stoji kaže rob odnosno čovjek neće vjerovati dok mu ne bude dražiji, Dok mu ne budem draže njegove porovice i mjetaju svi ljudi, ovde se spomine spominjaj se imeta. A značenje ovoga hadisa jeste kao da poslanik hoće kazati: nećeš biti iskren u ljubavi prema meni sve dok se ne potrošiš u moju pokornosti i sve dok moje zadovoljstvo ne staviš ispod svo, ispred svoga zadovoljstva, ispred svoga zadovoljstva. Znači ako želimo dokazati ljubav prema poslaniku, ali sallat vas sallam, onaj dio vjeri, to moram pokazati pokodnošću i doslednim sljeđenjem njegova, njegova pulta. Ali mi smo sad u mjesecu Rebeul Evalu, u mjesecu kojem je rođen poslanik sallallahu a sallam, i tačno 12. Rebeul Eval pada u ponedeljak, a on je rođen, rođen isto, 12. Rebeul Evala ponedeljkom, i mnogi musmani se prisjećaju Nje, poslanika ili svi Latvussana različite načine, a malo je onih koji u tim vremenima, odnosno u to vrijeme, preispitaju svoj odnos prema poslaniku ili svi Latvussana, koliko su dosljedni usljeđaju njegove upte i njegove pute. Kaže da kvadr Jad je rekao, e, tri su vrste ljubavi. Ljubav, uvažavanja i poštivanja. Kaže, to je naša ljubav prema našim roditeljima, prije svega prema otcu. Njega volimo iz toga što odbog toga što ga uvažavamo i poštojamo. Druga ljubav je ljubav samilosti i brižljivosti. A to je ljubav majke prema svome djetetu. Ljubav samilosti i brižljivosti. I treća ljubav je ljubav sličnosti i odobravanja, a to je ljubav prema ostalim ljudima, prema svim ostalim ljudima. Kaže, Allahu poslani sallalavu sallam je u ljubavi prema, prema njemi, njemu objedinio sve vrste ove ljubavi. Sve vrste ove ljubavi. Znači, kada volimo poslani Iqbali sallalavu sallam, uh, volimo ga iz poštovanja, iz uvažavanja, iz samilosti i brižljivosti, i volimo ga također spod toga što slijedimo i prihotamo njegov put i s kojim je došao. Poslani Iqbali sallalavu sallam, ovome hadisu hoće kazati da niko neće biti potpunog imana dok mu poslanik ne bude draži od njegovog djeteta, roditelja svih ljudi. Naravno, ljubav prema djetetu i prema roditeljima nije ista kao ljubav prema poslaniku, jer to je samo jedna djelomišna ljubav, a dok je ljubav prema poslaniku jedna sveobuhvatna ljubav koja nadmašuje sve druge ljubav. Značenje hadisa je također da onaj koji je upotpunio iman, koji potpunio svoj iman, iman raste i opada. Onaj koga je potpunio, on je svjestan i zna da je poslanik hak, odnosno pravo kod njega da je ono veće od prava i njegova oca i sina i svi Zbog čega, pogotoga što je poslanik Ali sadaću selam uzrok uzrok njegova spasenja od đehanski vatre i uzrok njegove upute na pravi put. A to je razlog najveće ljubavi Razlog najveće ljubav. El-Kadi je iad je rekao, u ljubav prema Balamu poslaniku s.a.v. spada pomaganje njegova sunneta, odbrana njegova šerijata, želja za životom, odnosno da, da je se živjelo u njegovo vrijeme i da radi njega ulažemo i svoj metak i svoj život. To su znači pokazatelji istinske i prave ljubav prema poslaniku s.a.v. I zaista ako pogledamo i dan danas videćemo da se da su ovo uistinu dokazi istinske i prave ljubavi prema Posaniku jer oni koji slijede i pomažu njegov sunnet koji ga čuvaju drane njegov šerijat oni uistinu žele istinski žele i saneju da su živjeli u, u vrijeme Posanikala i svatovi su da su pa bili u blizini, a, njegove blizini na nekoliko ili trenutak Nakon kon svih ovih hadisa, lo hadis sa zadnjeg, jasno nam je da je suština i bit imana da se su da se suština i biti imana neće upotpuniti osim uspomenute stvari. Pravi iman se neće upotpuniti dok ne budemo imali ove ova tri tri ove osobine. U preskobnom hadisu i dok ne budemo voljeni prosanikali Salatun sallallahu alajhi wasallam, viši od svoga djeteta i od svoga oca i svi ljudi, u smislu da poslaniku dajemo prednost i u sljeđenju istine, sljeđenju istine dajemo prednost na svim ostalim. Da nas ne može odvesti od pravoga puta ni ljubav prema djetetu, ni ljubav prema roditeljima, ni ljubav prema bilo kome i drugom, prema ženi i tako dalje. Da uvijek sljeđenje istine stavljamo ispred svega. I to je prava istinska vjera. To je dokaz prava istinski vjera niko nas ne može ovaj, odveći s pravog puta, niko nas ne može na govoriti na grijeh i na zabludu bez ozira ko bi bio otac, majka poštovimo vas volimo vas ljubavlju, poštovanja i ali Allah i njegov poslanih su mi draži od vas po ovom pitanju i njih više volim po ovom pitanju, jer u tome im je spas od vatri na kraju krajeva roditelji nas ne mogu spasti džehanevski 24. hadis, također sličan u istoj temi, Annesi radiju anhu, ali ne bih, sallallahu alaihi sallam, khal, u alladi nefsi bijedih, lai umil abdun hata yuhidba ni džarihi, el khalen je hihima yuhidbu ni nefsi. Od Annesi radiju se prenosi da je vjerovjesni, sallallahu alaihi sallam, rekao, tako mi ongačuje ruci moja duša, nijedan rob neće vjerovati svedok, svedok svom susjedu, odnosno komšiji, ili je rekao o svom bratu znači ovak prenosila sad nije siguran rekao o svom susijedi ili svom bratu ne bude volio ono što voli samom sebe ovaj hadis slično se bilježi kod Buharije kod muslima i drugi se spominje svome komši ili svome bratu u predajama kod njih se spominje svome komši ili svome bratu dok se u predaj kod Buharije spominje samo svome bratu prema tome predaja koja govori znači koja spominje brata, je jača od predaje koja spominje ovo dvoje zajedno. Znači, hadis je jasan i poznati, kažem svima, znači neće biti, odnosno neće čovjek vjerovati, odnosno neće ispravo vjerovati, sve ne bude volio svome bratu ono što voli i samom sebi. Ovdje možemo osobno kaliti bratu, jer komšija musliman je brat. Komšija muslimani je brat. Ovdje se... I ako se spominje čak i komšija susjed, misli se na susjeda muslimana. Značenje hadisa je da neće imati potpun iman onaj ko ne bude volio svome bratu ono što voli i sebi, jer osnova imana je prisutna i kod onoga ko nema ima ovo svojstvo. Znači, ne možemo kada da nije vijednik nikako, da ne vijednik onaj ko ne voli svome bratu što voli i sebi. I ovdje dolazi do izražaja važnosti, čitanja hadisa s razumijevanjem s komentarom jer vrlo često ćemo počitati hadiska ni vjernik koji gotovo čovjek sa površnim znanjem kazače nije vjernik i proglasiče za nevjernika onoga ko, ko, kod koga na, ne nađe u osobinu kod koga nađe nesmrskrtost ili egoizam pohlepu kazače ni on vjeri ni sti vjeri jer ne voliš svom bratu sebi kao što voliš je l'aj ovaj, sveme bratu odnosno meni kao što voliš sebe međutim to nije pravo razumijevanje hadisa Ova osobina se može naći kod muslimana, kod vjednika i to je slabost imana. A potpunost imana je kad volimo svome bratu ono što volimo i sebi. Na što se misli? Misli se da svome bratu od, dobra, od svakog dobra i ovo svjetskog i ono svjetskog volimo kao što volimo i sebi. Nek, neki učenjaci kažu da je to moguće samo ako time ne ugrož, ako time nije ugrožena naša blagodat i naše dobro i time nije umanjen naši metak, odnosno naše dobro koje mi posjedimo samo tada čovjek može da želi i svome bratu koji sebi, jer u protivnom ako, ako je time umanjen naši metak i naše dobro onda čovjek tu tu pada, malo je takvi koji bi željeli svome vratu isto koji sebi na svoju štetu neko nima ako ja, ali ne može ništa moje dirati to može To, to je ono što je srce prihvata i što je, što je lako srcu. Znači, vrlo je teško, e, ako će dobro činstvo prema bratu i želja za dobrom svome bratu, ako ću manjiti, ako će umanjiti naše dobro, tada, će bit, tada je malo oni koji će to prihvatati i koji će željeti svome bratu ono što želi se. Ne znam da li ste me razumijel. Znači, kad ne gubimo mi, E onda možemo željeti svome bratu ono što i sebi, međutim kad je ugrožen naš, naše dobro i naše blagodati, onda tu mnogi padaju. Opet kažem ponavljam da ovdje se misli prije svega da neće biti potpunog imana, potpunog imana. Trebamo svome bratu željeti svako dobro koje imamo, dobro i ovoga i onoga svijeta. I to je uistinu pokazatelj potpunosti našeg imana. Svi se možemo ispitati i preispitati. Ako nije tako, onda je, naše malo, onda je naše srce malo oboljelo, a ima nam je opao. Sredjeći hadis koji smo malo prije najavio, a to je ko bude zadovoljan Allahom kao svojim gospodarom osjeći će slast imana. Sve je vezano znači, za, za slast, osjećaj slasti vjerovanja imana. Od El Abbas ibn Abdel Taliba radi se prenosi Da je čuo Allaho Bosanika s.a.v. kako je rekao, ko bude zadovoljan da mu Allah bude gospodar, islam vjera, a Muhammed posanik osjetiće slast imana. Biti zadovoljan znači prihvati to i zadovolj... zadovoljiti se s tim. Prihvati Allaha za gospodara. Znači ko uzme i sa zadovoljstvom Allaha prihvati za gospodara, islam za vjerov muhameda, Muhammeda, ali islam za posanika, on će osjetiti istinsku slast vjera i vjerovanja. Samo taj može osjetiti istinsku slast vjeri ostali koji ne vjeruju u Allaha i nisu prihvatni Muhammeda i sladu sladu zaposlanika i vjeruju za Islama, ne mogu osjetiti pravu slast vjeri. I ne mogu osjetiti pravu, pravu slast vjerovanja. Znači, taka, taka onaj koji je ovo troje, pored Allaha ne razmišlja o drugom Bogu. Niti razmišlja o drugoj vjeri mimo Islama, niti čini ono ništa drugo osim ono što je u skladu sa poslanikovim šarijetom. To je znači potpuna predanost vjeri, a to jeste značenje islama. El, islam znači potpuna predanost vjeri. Kada je i jadi rekao, to znači da mu je vjera i vjerovanje ispravna. Jer kad osjedite slast imana, znači vaša vjera je ispravna. Ako je ne osjećate, vaša vjera je krnjava ili ne ispravna. Kaže da je u njemu, to jest u toj vjeri našao smira svoje duše i da mu je to vjerovanje obuzelo njegovu nutrinu da mu je vjerovanje ušlo u njegovu nutrinu unutrašnjom znači da to nije samo vjerovanje koje je svedeno na riječi i na običajne kakve i tradiciju. to je vjerovanje koje je, koje je proželo njegov život njegovo osjećanja i sve što je vezano za njega Kada je biti zadovoljan sa spomenutim je dokaz njegove ispoznaje to je da je spoznao istinu da, da ima znanje o lahu i da je to vjerovanje nastanilo njegovo srce Sljedeći hadis 26. govori o licemijerstvu, međutim, s obzirom da smo pred kraj predavanja, njega ćemo ostati oko za, za sljedeći put, i, a ovim smo znači završili hadise koji govore o imanu i slasti imana, osjećaju slasti imana. A ovi naredni hadisi govori o primjeru, e, odnosno svojstvima licemijera, licemijera i licemijerstva ili munafika, pa će mi ako ostaviti za sljedeći put. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ove trenutke upiše u stranci naših dobrih dijela, da ove riječi koje smo čuli budu od nama, da budu dokaz za nas, a ne protiv nas. I još bi samo na kraju kazao vezano za inače, za znanje, za izučavanje, da je neznanje jedan, jedan od razloga i uzroka zabudi. Jer danas ljudi e, su zabudi zva razloga zablude su iz neznanja to je najveći razlog zablude, neznanje, džehl i zbog sljeđenja strasti odnosno nagona ili hiroma to su dva glavna razloga zablude I čovjek mora eliminisati prije svega ovaj prvi, a to je džehl jer ne može eliminisati nagone i strast odnosno svoje hirove bez znanja, ne može prvo mora eliminisati, ukloniti znači Jehl znanje, pa onda uz pomoć spoznaje i znanja ukloniti, boriti se protiv svoga nefsa, naguna protiv hirova. To je jedini put da čovjek uspije na ovom svijetu. Još vi sam sklučnišnjak kazali da je u, vreme, u onome što čovjek umanjka znači znanja, znanje koje mu manjka da je preče i da stiče to znanje nego da će nije i baditi. Znači u ovim sad momentima ako, čovjek, ako se nađe na predavanju, njemu je to preče i većim mu se lapi to, Nego da planja na filu između akšomejaci ili da uči koja. Kao što je to imam šafija radio. Znao je, ovaj, kada su pitali negovu čerku da li on klanja noć. Každa je, no ga ne vidim planja. Samo ga vidim po cijelu noš da čita, da uči knjiga i da izučava je, piše. Pa kada su ovaj upitali šafija, on je rekao da je Allahu draže to ta ibadet, da izučavanje i traženja znanja. Znači, draže mu je to nego da cijelu noš klanja. Što ka znači ovo sa kraj spomenu da da znači ove trenutke i ove ove sate baš doživljavamo tako je da njima povećamo njima povećavamo svoje znanje da otklanjamo svoje neznanje tako kao kada ovo astaghfirullah ali va kulfastaghfiruhu inhu huwa